E Buonasera a tutti e a tutte. Un abbraccio particolare va a chi è privato e privata della propria libertà personale. Benvenuti alla trentaduesima puntata di Entropia Massima, quest'oggi dedicata alla rubrica sulle civiltà gilaniche. Do quindi subito la parola alle nostre compagne. All'inizio, Eurinome, dea di tutte le cose, emerse nuda dal caos. e non trova nulla di solido per posarvi i piedi divise allora il mare dal cielo e intrecciò sola una danza sulle onde sempre danzando si diresse verso il sud e il vento che turbinava le sue spalle le parve qualcosa di nuovo e di distinto pensò dunque di iniziare con lui la sua opera di creazione si voltò all'improvviso afferrò codesto vento del nord e lo soffregò fra le mani ed ecco apparire il grande serpente Ofione e un danzava per scaldarsi danzava col ritmo sempre più selvaggio finché Ofione, acceso di desiderio avvolse nelle sue spire le membra della dea e lei si accoppiò subito essa, volando sul mare prese la forma di una colomba e a tempo debito depose l'uovo universale Per ordine della dea Ofione si arrotolò sette volte attorno all'uovo finché questo si schiuse e ne uscirono tutte le cose esistenti, figlie di Eurinome, il sole, la luna, i pianeti, le stelle, la terra coi suoi monti, coi suoi fiumi, coi suoi mari, con gli alberi e con le erbe e le creature viventi. L'energia femminile assertiva è la guardiana della terra fin dalle origini. Essa è sveglia e danza e cerca e ricerca una qualità concreta, pratica, penetrante, ma anche tagliente e terrifica. L'uomo è diventato un tumore del creato. Nel corso di pochi secoli il futuro ce lo siamo divorato. Questo futuro ci cadrà addosso come un drammatico presente e poi si vendicherà. La natura, dea splendente e crudele, ridotta in ceppi e umiliata con uno scrollone, si libererà dell'uomo. Meride gli ha scritto che il futuro arcaico è il vero futuro che trascende la stagnazione, immobilità dell'archetipo del tempo morto dell'era patriarcale. il futuro arcaico è la direzione dei movimenti a spirale del tempo creativo originale, di quel tempo soggettivo e liberato di ciascuna di noi, non più strette nelle spire soffocanti di un modello unico, artefatto e propagandato da cinquemila anni, dai padri dai padroni, dai padri eterni una nuova realtà, una nuova cornice nuovi contesti si creano attraverso successioni di atti e azioni originali originale viene da origine la nostra origine dalla quale partiamo e alla quale ritorniamo la nostra, origine, la nostra origine che vi propongo di indagare e di ricercare attraverso le voci delle mie antenate delle nostre antenate che io oggi ho chiamato nominandole qui per tutte e per tutti voi per ritrovare il disegno cornice di nuove realizzazioni e costruzioni di società nelle quali muoverci libere e selvagge con gli uomini che avranno il coraggio di ascoltare e di posizionarsi al nostro fianco le voci di donne indomite che narrano le nostre origini poiché siamo cresciute con incredibili omissioni nella storia degli dei, degli eroi e degli uomini noi donne non ci siamo siamo state cancellate perché come dice la madre di Assiotea, da sempre la storia l'hanno fatta scritta e raccontata gli uomini intendo il genere maschile la stessa mano che ha retto la spada ha usato anche il calamo re, faraoni filosofi strateghi e sacerdoti Intenti a pensare, programmare, fare solo e soltanto guerre Allora io invito tutte voi e tutti voi a mettere degli occhiali Questi occhiali con queste lenti femminili femministe sull'origine Sull'inizio e alla nostra storia Ascoltando le voci delle protagoniste Eccole, arrivano Maria Gimbutas, Virginia Woolf, Aila, Assiotea e Mary Daly. Le loro parole si sono formate nella pancia, sprigionano energia e, arri e arrivano al cuore di chi sa ascoltare senza pregiudizio, senza resistenze e possono divenire il linguaggio che permette di depotenziare le strutture dominanti gerarchiche, piramidali, patriarcali di questo sistema del dolore che ha come simbolo la spada e allora mi sento come la donna abitata sostenuta da molte, moltissime donne, maestre, levatrici cosmiche le mie antenate, le nostre antenate e di questo nel mio corpo mantengo la memoria La voce di Mary Daly mi suggerisce la mia ragione è radicata nell'istinto, nell'intuizione, nella passione, mi sono sbarazzata dei pensieri e dei sentimenti condizionati dal patriarcato e ho fatto ritorno alle esperienze e alle domande dell'infanzia, ascoltando i suggerimenti della memoria ancestrale. Le visioni, i sogni, le domande bizzarre della brama irrefrenabile sono state bloccate dalla società fallocratica e dalle sue istituzioni. Il vampirismo, protratto nel tempo, ha indebolito la nostra energia femminile. Il pericolo è sempre in agguato: intendo la conseguenza di essere di nuovo bruciate. ecco che arriva Maria Gimbutas le persone che vi invaderanno sono rozzi, ineleganti rumorosi, ignoranti hanno scelto di uccidere hanno attrezzi taglienti e duri armi che usano per fare del male e altre ad altre persone per impaurirle per rubare i frutti del loro lavoro per rapinare e costringere le donne a giacere con loro seminano morte e distruzione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 Nella mia ricerca, nella ricerca di saggezza del femminile e dell'origine, nei nostri territori femminili e nei nostri linguaggi femminili, ho incontrato queste voci che ci portano a prendere contatto con, a contatto, eh, con la nostra profonda, appassionata intellettualità, ma intollerabilmente minacciata, esponendosi. «Visualizzando, nominando, agendo, possiamo insieme, noi donne, ma anche gli uomini che sapranno mettersi in discussione, porre rimedio alle atrocità perpetrate contro il nostro essere in divenire e i nostri corpi e contro tutte le creature della terra». Anche perché se parliamo solo di un, di un processo umano, per esempio quello economico del mondo occidentale, non possiamo più pensare che in relazione alla natura, cioè la nostra vita, questo stesso processo, il processo economico, sia solo una, faccia, una faccenda senza vuoto a rendere o un processo neutro. dal suo tempo Virginia Woolf ci ricorda, ecco l'arrivo sente i passi, ci rimanda come in uno specchio la cornice nella quale il mondo occidentale si muove, una cornice che è necessario cambiare, cambiare perché noi cambiamo ecco Virginia giro, giro tondo gira intorno al mondo lo voglio tutto io, è mio e mio dicono gli uomini in quanto donna Io non ho patria In quanto donna non voglio una patria In quanto donna la mia patria è il mondo intero Dobbiamo seguire i vostri metodi e ripetere le vostre parole? Noi, intendendo con noi l'intero organismo Costituito da corpo, cervello, spirito, memoria e tradizione Dobbiamo necessariamente differire Per qualche fondamentale aspetto da voi, il cui corpo, cervello e spirito hanno ricevuto un tirocinio tanto diverso e sono influenti in modo tanto diverso dalla memoria e dalla tradizione. Pur vedendo il medesimo mondo, lo vediamo con occhi diversi. L'aiuto che vi possiamo dare sarà diverso e forse appunto per la sua diversità potrà essere un valore. Bene, facciamo una piccola pausa, ascoltiamo Blondie, One Way or Another. Cosa si dovrà insegnare? Certo, non l'arte di dominare sugli altri, non l'arte di governare, di uccidere, di accumulare terra e capitale. Queste arti richiedono spese generali troppo elevate, stipendi, uniformi, cerimonie. Nel college povero si dovranno insegnare solo le arti che si possono insegnare con poca spesa e che possono essere esercitate da gente povera. la medicina, la matematica, la musica, la pittura, la letteratura e l'arte dei rapporti umani l'arte di comprendere la vita e la mente degli altri insieme alle arti minori che le completano l'arte di conversare, di vestire, di cucinare lo scopo non è quello di segregare o di specializzare quanto quello di integrare Non è quello di essere competitivi, ma di essere capaci di discutere intorno all'arte, di scrivere o di pensare, per esprimersi in libertà. In questo college si impara perché è bello imparare, dove l'esibizionismo è abolito, dove non ci sono diplomi, dove non si tengono conferenze e prediche, dove le vecchie e avvelenate vanità e le parate che generano competitività e invidia non sono presenti. esercitando una professione si fanno quattrini questo è vero ma fino a che punto il denaro tenuto conto dei fatti è in se stesso un bene desiderabile se si è disposti ad accettare le condizioni dovrà uscire di casa alle nove e tornare alle sei, perciò i padri hanno poco tempo per conoscere i figli e lo dovrà fare ogni giorno dall'età di 21 anni circa all'età di 65 anni In questo modo non rimane molto per l'amicizia, per i viaggi, per l'arte Dovrà assolvere a compiti che a volte saranno molto ardui Altre volte molto barbari Dovrà indossare certe uniformi Professare la sua lealtà verso certe cose Se una persona ottiene molto successo nella sua professione Perde ogni sensibilità La vita si atrofizza Non ha tempo di guardare quadri. L'udito si atrofizza. Non ha tempo di ascoltare la musica. Il linguaggio si atrofizza. Non ha tempo da dedicare alla conversazione. Si atrofizza anche il senso delle proporzioni, dei rapporti tra le cose e il senso dell'umano. Far quattrini diventa così importante che quella persona deve lavorare notte e giorno e perde la salute. E diventa così competitiva che non cederebbe il suo lavoro a nessun altro Anche se ne ha più di quanto ne possa svolgere personalmente Cosa resta di un essere umano che ha perduto la vista e l'udito e il senso delle proporzioni? Aprite gli occhi, salsa una nuova alba La libertà sorgerà come il sole del mattino Noi siamo il potere che c'è in tutte Siamo la danza del sole e della luna Siamo la speranza che non muore Siamo il ciclo della marea Non possiamo Non possiamo noi donne andare ad allungare la fila di questo corteo Il corteo di cui parla Virginia Woolf Se abbiamo in mente altre idee di società Di società di estrane E così noi veniamo attirate le une verso le altre dobbiamo invocare i nostri originali poteri magnetizzanti visto che le donne, donne selvagge a volte, a volte come donna selvaggia mi sento isolata dalle nostre antenate che sono presenti ma sono invisibili e stanno invocando a gran voce la mia attenzione la nostra attenzione ogni ammaliatrice può comunicare proprietà magnetiche ad un'altra così noi possiamo continuare questo processo di metamorfosi trasformando sempre più donne in magneti insieme possiamo magnetizzare irradiando un'attrazione elementale coraggiosa e contagiosa che è reciproca e stimolante non c'è goccia d'acqua dell'oceano nel più profondo degli abissi che non conosca e risponda alle forze misteriose create dalla marea Noi donne, insieme, siamo come la marea, sintonizzate con la luna. In questa quinta dimensione a spirale le donne selvagge chiamano a raccolta gli aiutanti magici e le loro compagne. Le parole sono uno degli aiutanti attiranti da cui più si espande questa, questo magnetismo. Le parole sono... Risvegliate e spinte a dragare altre parole Dalla profondità del mare del regno delle memorie inconsce Dove i tesori seppelliti dalle donne giacciono nascosti La memoria magnetica la possediamo? C'è stato un tempo? Come agiscono le nostre memorie antiche? Aila ce lo dice Io sono Aila, la figlia della Terra Vivo nell'Europa preistorica. Sono una cromagnon. Ho appreso ogni cosa con molta facilità, anche se non avevo la loro memoria. La guarigione era magica e dipendeva dagli spiriti, ma la medicina di Isa era ugualmente efficace. Il clan è sempre vissuto con la raccolta e la caccia e manipolando la vegetazione spontanea una generazione dopo l'altra, aveva accumulato un tesoro di informazioni. la madre di Isa anche lei una donna medicina aveva mostrato le parti interne e aveva spiegato le funzioni Isa apparteneva ad un lignaggio prestigioso di donne della medicina l'arte di guarire era stata trasmessa di madre in figlia nel suo cervello Isa aveva fin dalla nascita la conoscenza acquisita dalle sue antenate lei la mia madre adottiva era in grado di ricordare Quel che le altre donne del suo lignaggio avevano saputo. Non era diverso dal ricordare la propria esperienza, e una volta stimolato il processo poteva definirsi automatico. Aprite gli occhi: s'alza una nuova era, la libertà sorgerà come il sole del mattino. Noi siamo il potere che c'è in tutte. Siamo la danza del sole e della luna Siamo la speranza che non muore Siamo il ciclo della marea Ogni vero atto di coraggio femminista, radicale, e elementare O qualsiasi altra virtù vulcanica Non importa quanto piccolo possa apparire alla singola donna che lo sta realizzando È rilevante e contagioso Ha una conseguenza, una conseguenza enorme Perché Aiuta a creare il campo magnetico dal quale può emergere la vera metamorfosi Noi donne possiamo usare, allora, altre parole Non più, per esempio, coincidenza, ma sincronicità Siamo chiamate le une verso le altre attraverso atti di coraggio Le crone Le donne vegliarde e sagge, presenti prima di noi, ordiscono nei nostri confronti incontri. E le donne di oggi, noi donne, siamo i pensieri, le parole, gli incarnati vivi delle nostre madri e delle nostre nonne, attive, capaci, decise e destinate a trasformare. Abbiamo Mille generazioni dietro di noi, che ci sostengono. Le nostre antenate parlano attraverso di noi e ci parlano. Assiotea e Antinoe. Madre, ci si può rifiutare di sposarsi? No, si può solo sperare che ti tocchi un uomo non molto feroce. Possiamo essere il cambiamento? Sei proprio tu mamma a offrirmi questa sicurezza Tu ragioni in modo completamente diverso dalle donne di Filunte Eppure tutto congiura affinché tu debba pensare come loro Quindi il tuo pensiero, espressione della tua anima è modificabile Anzi si è modificato Questo mi fa sentire solidale con te Mamma Io ragiono in un certo modo perché la mia anima ha avuto la fortuna di confrontarsi con la tua Ma se davvero sei convinta di questo Vuol dire che non c'è possibilità alcuna di salvare l'Ellade e tutto il mondo da questa condizione Schiavitù e guerre, guerre e schiavitù Mamma, non so quello che accadrà nel corso della storia Ho una sola certezza So che il mio destino è affidato a due forze La forza del mio pensiero, della mia anima E quella del mondo Se la forza del mio pensiero Riuscirà in qualche modo a interessare altri esseri umani Potrà esserci una speranza di cambiamento Altrimenti le cose resteranno così Come stanno ora Figlia mia Guiderai tu il tuo destino O ne sarai travolta Un passo alla volta Possiamo salire sui monti più alti Un passo alla volta La nostra energia può trasformare continuamente, siamo le trasformatrici delle forme, dei simboli, delle idee, delle relazioni, delle parole, delle azioni, ascoltando i ritmi lunari, le sognatrici dei nostri sogni La metamorfosi è l'arte delle streghe le metodologie del genio femminile femminista elementare può essere quasi invisibile all'inizio una donna cede la conoscenza e accende la conoscenza in un'altra e così via il processo apparentemente lento all'inizio diviene contagioso poi all'improvviso compie balzi quantici cumulativi nel tempo e nello spazio e quel genio si espande e così attraverso le nostre memorie sappiamo di essere al posto giusto nel momento giusto siamo in grado di valutare la nostra situazione più velocemente e con più accuratezza e il nostro ambiente emotivo e mentale non è più infestato dalle idee dominanti del patriarcato un lavoro sottile ed elaborato di destrutturazione gli uomini hanno sempre succhiato le nostre energie per 5.000 anni È necessario imparare magneticamente una protezione In quello spazio creato possiamo connetterci e creare una nuova realizzazione illuminata e illuminante Senti il tuo potere Il potere della donna La prima madre È la madre terra Sii libera e forte, sii sempre te stessa Sii fortunata, sii orgogliosa di essere una donna, ama io mi sento spinta da qualcosa di forte nella creazione ma ancora ho paura è incredibile come se da un momento all'altro dovessi spiccare un volo ma sapendo che corre il rischio di cadere e crollare nel precipizio della fantasia allora mi freno so che è un errore ho tutto questo coraggio per lasciare che tutto avvenga sento che dentro di me sta salendo qualcosa di potente una forza non riesco a trovare le parole è una specie di forza liquida che mi pervade una febbre che ancora non sono capace di direzionare in una realizzazione in realtà mi domando se è corretto voler controllare qualcosa di così irrazionalmente incontrollabile immagino la fantasia, la poesia, la magia e l'irrazionale non è malleabile trascina lontano, ti porta in mondi non comuni. Queste lenti che ho usato per voi ci donano una storia diversa, uno sguardo diverso su tutto ciò che non rientra tra i prodotti del mercato, delle banche, della borsa, del modello patriarcale, dell'economia, della crescita e della devastazione, della violenza e del dominio. Prigioniere e in un vicolo cieco, molte di noi non si sono interrogate e non hanno generato modelli altri nei gesti, negli atti, nelle parole. Completamente smarrite nel vicolo cieco del neutro, ho provato a donarvi uno sguardo che si libera e con stupore finalmente riesce a vedere osserva cose che da sempre sono stati sotto gli nostri gli occhi, gli occhi di tutte e di tutti. Testimonianze di un passato, come realtà vive del presente, ma mute, perché mancanti di un soggetto determinato a nominarle. Oggi siamo le prime generazioni, dopo qualche millennio di oscuramento e afasia, che cominciano a sapere la storia. E le culture indigene del mondo, fuori dagli schemi dominanti del pensiero unico e universale, ne sono la prova vivente. Oggi sappiamo che un altro mondo è stato ed è possibile, che sostenerlo non è una fantasia consolatoria o un'utopia irraggiungibile. E a questa nuova conoscenza che sa curare le ferite del dominio e della necrofilia dei padri padroni, donne e uomini possono attingere per riprendere il processo della creazione interrotta. Nicolas Gorgesco Reagan nel testo la legge dell'entropia ed il processo economico sottolineava tutti i lavori che solitamente chiamiamo nostri non sono altro che pochi mestoli di originalità aggiunti in cima a una montagna di sapere che abbiamo ricevuto da altre e da altri io sono assolutamente d'accordo e così ho fatto con questo testo e allora mi sento di dire che esiste un immenso debito verso coloro donne uomini che mi hanno insegnato e dai quali ho appreso attraverso gli scritti, suggerimenti libri, le poesie proprio per questo motivo chiedo agli uomini impegnati nella ricerca delle alternative di riconoscere la cornice dominante che ha una caratteristica spesso taciuta quella del patriarcato e allora è il patriarcato coloniale, il capitalismo patriarcale, il patriarcato globalizzato, insomma Dagli uomini ci aspettiamo segnali precisi perché non esistono scorciatoie che taglino via i problemi lasciati in eredità a maschi e a femmine da 5.000 anni di dominio necrofilo. Gli uomini devono apprendere l'umiltà e la curiosità di leggere e studiare il pensiero delle donne che sono state le vere pioniere del pensiero che io, in un certo senso, posso chiamare decrescita. Non mi interessa fare riferimento al pensiero degli uomini sulle donne Non possiamo più accettare declinazioni di narrazioni nella direzione deviata Iniziata con la cacciata delle donne dal centro della creazione C'era un tempo in cui non eri schiava Ridevi a gola aperta Facevi il bagno nuda Dici di non ricordare più niente di quel tempo Di non avere neanche le parole per farlo che non può essere vero ma ricordalo fai uno sforzo per ricordare o se o proprio, proprio non ci riesci inventalo. inventalo ebbene allora dopo questo momento così intenso ci concediamo una piccola pausa prima delle, delle domande finali vi facciamo ascoltare un pezzo di Meg Simbiosi Allora, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo qui a Entropia Massima. Vi do il numero di telefono per intervenire: 06 49 17 50. Nella puntata di oggi abbiamo voluto dare immediatamente spazio all'interpretazione forte che ci ha dato i brividi da parte delle delle nostre compagne senza dare troppe spiegazioni. Era proprio voluto. Adesso, in questa ultima parte della trasmissione, magari. proviamo a, a spiegare agli ascoltatori e alle ascoltatrici che cosa abbiamo ascoltato do subito la parola a Daniela buonasera allora avete ascoltato una, una sorta di re, relazione teatrale mh, che è stata presentata mh, a Torino eh, il 12 aprile alla Biennale della Democrazia Sul palco c'erano Maurizio Pallante, Luca Mercalli, un giornalista della Repubblica che faceva da coordinatore e poi avevano invitato me perché rappresento una delle componenti della decrescita italiana. E Quindi diciamo c'era una componente maschile prevalente. Prevalente. una cosa a cui diciamo siamo abbastanza abituati e esatto, abituate. sì <ride> e la richiesta che mi avevano fatto era quella di portare un pensiero femminile e femminista in un, con, una, con un linguaggio diverso per ehm, far capire ma soprattutto per dare emozioni ehm, e portare eh, le ipotesi di una destrutturazione dell'attuale cornice del sistema economico ma non è solo una questione di, del sistema economico, è anche una questione culturale, politica direi e, e quindi ho pensato di, di lavorare su diversi testi cioè sui testi delle donne che a me avevano colpito quindi in questo caso eh, Virginia Woolf ed è tratto dalle tre guinee la storia di questa donna eh, di cui io vi ho già parlato insieme alle altre mie amiche Ilaria, Emanuela, Ilaria un, siamo due Ilarie e, e anche altri ragazzi eh, questa eroina eh, questa eroina eh, greca che aveva eh, intrapreso una battaglia ideologica nei confronti di, di Platone, proprio nella sua accademia, e quindi Assiotea, e Assiotea che parla con la madre. E poi Aila, che era un personaggio di fantasia, ma che comunque interpretava una donna eh, della, della preistoria. preistoria Cioè, ho messo insieme, in sostanza, eh, Alcune interviste di cui abbiamo già narrato nel corso di queste trasmissioni per far emergere cosa che effetti, eh, quello che effettivamente sulla nostra pelle, sulla pelle delle donne è avvenuto nel corso di questi 5.000 anni, que eh, questo periodo eh, in cui eh, in un certo senso è stato l'uomo a prevalicare e a portare la sua cultura. ecco in un, in un passaggio mh, della, della vostra interpretazione avete appunto mh, ricordato come l'uomo nella sua dominazione abbia utilizzato la gerarchia e la gerarchia piramidale in particolare per, eh, per dominare ed opprimere e allora come può, come può la donna in questo, uh, in questo visto che diciamo sappiamo in questa radio molto bene perché ne parliamo spesso che la gerarchia la gerarchia piramidale rappresenta forse l'origine di tutti i mali o comunque è un è una delle, delle cause più importanti e gravi della situazione politica economica mondiale ma anche relazionale è eh? anche relazionale sì, cioè praticamente sì. le, proprio il modo in cui si eh, ci si eh, interrelaziona basato su, sulla gerarchia piramidale è veramente allora ehm... L'ipotesi eh, che eh, insieme ad altre stiamo studiando e analizzando è un'ipotesi eh, di eh, una, una struttura di tipo orizzontale e, quindi in genere utilizziamo la parola cerchio ma non perché ce la siamo inventata noi perché anticamente nelle... Mh, In, eh, diciamo, nel, tra le popolazioni del, dell'Europa antica e anche attualmente nelle società matriarcali eh, in diverse aree eh, internazionali eh, c'è una metodologia eh, che non prende in considerazione appunto il capo, eh, il re, il faraone, il generale Eh, ma eh, le decisioni vengono pre prese con una modalità eh, orizzontale e di consenso io faccio parte della rete Lilliput e quindi mh, so, so bene che è possibile fare questo tipo di, di operazione cioè una metodologia decisionale diversa da quella gerarchica e proprio perché mh, in queste mh, eh, società antiche ma veniamo anche a quelle attuali, eh, la decisione vi viene presa eh, nei cerchi, nei, nei clan e poi riportata agli altri clan e in genere eh, la persona più eh, rappresentativa di questi cerchi e di questi clan in genere è una donna, la più anziana, mh, che sa gestire le risorse, che le condivide con tutto il clan e con tutto il villaggio. e quindi insomma stiamo proponendo una diversa modalità che è anche una modalità di relazionarsi come hai detto giustamente tu Davide e è chiaro che mentre noi non ci siamo più abituati ed è molto difficile in queste popolazioni che abbiamo incontrato sia l'anno scorso sempre a Torino al secondo convegno internazionale delle culture indigene di pace anche quest'anno loro lo praticano lo praticano è chiaro che eh, non, non esistono le multinazionali in genere non esiste la proprietà privata ma esiste una proprietà collettiva eh, quindi c'è una proprietà condivisa quasi sempre mh, le case eh, e i campi appartengono alle donne del clan e non agli uomini e, e quindi c'è un ridimensionamento la cosa più divertente Eh, che ho scoperto quest'anno perché è venuta una donna eh, di una società matriarcale de, de, che sta in Messico. Lei si chiama Marta è anche un'artista, una cantante. Eh, questa popolazione è di eh, 100.000 persone eh, eh, sta in Yucatan. È una delle poche eh, culture matriarcali eh, urbane. Ascoltate come fanno. Le persone, ehm, le persone eh, lavorano in genere nel, nell'artigianato, nel commercio Le donne soprattutto hanno in mano il commercio, quindi vendono i loro prodotti, le loro tessiture Se raccolgono troppi soldi, cioè nel senso di accumulazione di denaro ehm, Fanno una festa, in questo modo redistribuiscono Quindi loro attraverso questa eh, economia della festa, eh, che chiamano anche economia del dono, eh, non creano eh, dislivelli e quindi insomma, è stata un'esperienza molto interessante. Quindi la difficoltà che si cita sempre nel gestire una situazione in cui è l'orizzontalità, il metodo, in realtà eh, per la maggior parte è dovuta alla nostra disabitudine a utilizzarla. Io direi di sì. così come anche l'altro grosso tema quello della, uno degli altri temi orribili che causano le guerre spaventose nel mondo il nazionalismo il richiamo alla patria prima anche sì. ho sentito che eh, dicevate la donna non, non, non, vuole, non vuole avere un, una, una patria non crede di, di appartenere ad una patria ecco spiegaci anche questo passaggio eh, eh, dunque diciamo che In questa dinamica la, uh, la visione è quella di cerchi di sorelle e quindi nei cerchi di sorelle uh, non esiste una patria, noi appunto a Torino abbiamo danzato con le, le giovani moso che venivano dalla Cina con uh, la giovane messicana con uh, altre popolazioni che venivano uh, dal Sudafrica esattamente le coesan e in sostanza non, uh, nella danza e nel canto non abbiamo trovato differenze, anzi un grande conforto quindi bisogna ripensare la nostra vita anche in questo senso, quindi è chiaro che nei cerchi delle sorelle ci sono anche i fratelli Se sanno accogliere questo tipo diverso dimensionale. Purtroppo dobbiamo chiudere qui la puntata, ci sarebbe ancora moltissimo da dire. Questa era Entropia Massima. Vi diamo appuntamento al prossimo lunedì, che sarà poi eh, l'ultima puntata. E, e quindi vi, vi salutiamo e un abbraccio a tutti e a tutte, e grazie alle compagne che ci hanno oggi deliziato.